المائدة سفرة سورة بسم الله الرحمن الرحيم مرهمة لها ورحمة الله عظيلة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهينة الأنعان إلا ما يتلى عليكم illa ma kutla alaykum ghayra muhil as-sayd wa antum hurm inallaha yahkum ma yurid iman getirenler ahdlerinizi yerine yetirin haram edildiği size bildirilecek heyvanlar ve ihramda olarkan ovladığınız ov istisna olmakla diğer heyvanlar size halal edildi Əgətan Allah istədiyi hökmü verir. Ya ayyuhal-lezina amanu la tuhillu sha'airallahi wala'sh-shahra'l-harama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 Vəttəqullahe innalllaha şədidul iqab ey iman gətirənlər Allahın nişanələrinə haram aylara qurbanlıq heyvana boynuna nişan takılmış qurbanlıq heyvanlara Rəbbinin lütfünü və razılığını diliyərək, beytül Haram'a gələnlərə qarşı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 ذلكم فسقوا اليوم يئسى الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا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 bağışlayandır rəhimlidir yesalunuka ma za uhillalahum qul uhillalakum tayyibatu wama allamtum min aljawarih mukallibin mukallibin Akülū mimma amsakn alaykum wa zkur usmallahi Səndən olara nəyin halal edildiyini soruşurlar. De ki: Təmiz nemətlər və Allahın sizə öyrətdiyindən öyrədib əhəlləşdirdiyiniz yırtıcı heyvanların ovladığıları sizə halal edildi. Onların sizin üçün tutup gətirdiklərindən yeyin və ova göndərərkən onların üzərində Allahın adını çəkin. Allahdan qorxun. Şübhəsiz ki, Allah tez haqqı hesab çəkəndir. Əl-yəvmə u xillə ləkum ut-tayyibəti və tağamu ləzina ütül kitabə xillun ləkum və tağamukum وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إذا آتيتموهن, إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 انتم جنبا فطهرو وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم او لامستم النساء فالفم تجدوا ماءا او فتيا مما طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم من mə yuridu allahu liyəcəl aleykum min haracin, və ləkin yuridu liyutahhirakum, və liyutim mə ni'mətəhu aleykum ləalləkum təşkürün. Ey iman getirenlər! Namaza durarken üzünüzü və dirseklərə qədər əllerinizi yuyun, başınıza məs çəkin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 Və ondan üzünüzə və əllərinizə sürtün. Allah sizi çətinliyə salmaq istəməz. Lakin O sizi pak etmək və sizə olan neymətini tamamlamaq istər ki, bəlkə şükür edəsiniz. <Sessizlik>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 وَاَمِينًا لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا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 وعد الله الذين امنوا وعملوا iman gətirib salih əməllər edənlərə vəd etmişdir ki onlar üçün bağışlanma və böyük mükafat vardır Vərinə qfa va qəllə bu bir əyətinə ə olub ayələrimizi yalan sayanlar isə cəhənnəm sakinlərdilər. يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم نقموا ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله فكف ايديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله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 وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لا اكفرن عنكم سيئاتكم ولا ادخلنكم ولا ادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهر فما كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواه السقيم Allah İsrail oğulları ilə əh bağlamışdı. Biz onlardan 12 başçı təyin etdik. Allah dedi, Mən sizinləyəm, Əgər namaz qılsanız, Zəkat versəniz, Mənim elçilərimə inanıb, Onlara yardım etsəniz Və kasıblara könüllü yardım etməklə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 فاقهم لانهم وجعلنا قلوبهم قاسيه يحرفون الكلم يحرفون الكلمه عن مواضعه ونسوه حظا مما يذكرون به ولا تزال تطلع على اخائنا منهم الا قليلا منهم Sa'fun anhum wasfah inna İsrail oğulları verdikləri əhdi pozduqlarına görə biz onları lənətlədik və qəlblərini sərtləşdirdik. Onlar kitabda olan kəlmələrin yerlərini dəyişirillər. Onlar özlərinə öyrədilmiş şeylərin bir hissəsini unuttdular. İçərlərindən az bir qismi istisna olmaqla, sən onlardan daim xəyanət görəcəksən. Onları əff et və təksirlərindən keç. Şübhəsiz ki, Allah yaxşılıq edənləri sevir. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا DƏ ƏHD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 İhdihihillahu manittaba'a Allah onun rizasını arayan şəxsləri bu kitabla əminamanlıq yollarına yönəldir. Onları öz izni ilə zülmətlərdən nura çıxarır.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 Vallahu ala Şübhəsiz ki, Allah Məryəm oğlu Məsihdir deyənlər artıq kafir oldular. Demə ki, əgər Allah Məryəm oğlu Məsihi onun anasını və yer üzündə olanların hamısını məhv etmək istəsə, kim ona bir şeylə mane ola bilər? Göylərin Yerin və onların arasında olanların səltənəti Allah'a məxsustur. Allah istədiyini yaradır. Allah hər şəyə qadirdir. Və qalətil yəhudu və nəsərə, nəhnü əbnəu allahi və əhibdəuq. Qul fəlimə yu'azibukum bizunubikum, bel əntun başarın min mən khalaqı, yaghfirü ləmən yəşək ve yu'azibu mən yəşək. Və lilləhi mülkü səməvəti vəl-ərd və və ileyhil biz Allah'ın oğulları və O'nun sevimlileriyik dediler.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 Dönüş de ancaq onadır. Yə əhləl-kitəb qad jəəəkum rəsulunə yubəyinu ləkum ələ fətratin minə rəsuli ən təqoolu əm təqoolu mə jəəəna min bəşirin vələ nəzir qad jəəkum bəşirun və nəzir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 Allah her şeye qadirdir. Wa in qala Musa li qawmihi ya qawmi lkurunu'nne'matullahi aleikum izja'alatiykum anbiya' aw ja'alakum muluka wa ja'alakum muluka wa ataakum O zaman Musa öz qəvmünə demişdir. Ey qövmüm! Allahın sizə olan nəymətini xatırlayın. O, sizin aranızdan peyğəmbərlər göndərdi, sizi hökumdarlar təyin etdi və aləmlərdən heç kəsə vermədiyini sizə verdi. يا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ اي گوفم اللہن sizin üçün müəyyən etdiyi müqəddəs torpağa daxil olun və arxa çevirməyin ki ziyana uğrayaraq dönməyəsiniz قالوا يا şəin nə فيها قوما الجبارين و انا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فان داخلون onlar dedilər Ey Musa orada həqiqətəndən də nəhəng adamlar vardır onlar oradan çıxmayınca biz əsla oraya daxil olmayacağıq Əgər onlar oradan çıxsalar, biz daxil olaram. Əl-rəculən minəlləzîna yəxafûna an ənəməllâhu əleyhim dukhuluhu əleyhimul bəb. Fəizə dəxaltumhu fəinnakum gâlibûn və əlallâhi fətevəkkəlû in Allahdan qorxanlardan Allahım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 və Rabbukə fəqatilə inna həhuna qaidun Onlar dedilər Ey Musa nə qədər ki onlar oradadılar biz ora heç vaxt girməyəcəyik odur ki sən və sənin Rəbbin gedin onlarla vuruşun biz isə burada oturacaq qalə Rabbi inni ilə əmliku axim və axim fərq etdirin bizdən və O dedi: Ey Rəbbim, mən yalnız özümə və qardaşıma hökm edə bilərəm. Odur ki, sən bizi bu günahkar tayfadan ayır. Qala fa inha muharramatun alehim Ərbəinə sənətən yətiyhuna fəl-ərd, fələ təəsələl qawm Allah dedi, artıq o yer onlara 40 il müddətinə haram edildi. Onlar yeryüzündə sərgərdan gəzəcəklər. Sənsə günahkar tayfa üçün Hefsam. Qatilə aləyhinnə dəbəni Adəm bilhaqqi iz qarrəbə qurbanahu fatuqabbal min ahadihima walam yuqabbal min al-akhar. Qala la Allahu min al-muttaqin. Adəmin iki oğlunun gerçək əhvalatını oxu.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 Sədə iləyə yədəkə li təqtuləni mə ənə bəsitiyyə iləyikə li əqtulək inni əxafullaha rəbbəl ələmin Sən məni öldürmək üçün mənə əl qaldırsan da mən səni öldürmək üçün sənə əl qaldıran deyiləm Həqiqətən mən aləmlərin Rəbbi Allahdan qorxuram ki Mən istəyirəm ki sən həm mənim günahımı, həm də öz günahını üzərinə götürəsən və o sakinlərindən olasan Zalimlərə veriləcək cəza budur Faqatlə u nəfsuqanttilə axi faqatələ fə asbə həminən xaasirin nəfsi onu qardaşını qətlə yetirməyə vadar etdi. Və oda nəfsinə tabi olaraq onu öldürdü və ziyana uğruyanlardan oldu. Allahəə həzuil Yahuəifə Yuəətəəxi. Qal ya veylaka aciztum an akun mithla hadha al-ghurab fa uwari saw'ata Allah yeri eşəleyen bir qarqı göndərdi ki ölmüş digər bir qarqanı basdırmaqla ona qardaşının cəsədini necə basdırmaqı göstərsin O dedi vay halıma Doğrudanmı mən qardaşımın cəsədini basdırmaqda bu qarqa kimi olmaqdan da acizəm. Beləliklə o peşmançılıq çəkənlərdən oldu. Min ajli zalika katabna ala bani israil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 Onların çoxu isə bundan sonra da yer həddi aşdılar. İnnamə <gülüyor> jazaa'ullezinehuharibunallaha warasulahu wayes'auna fil-ardi fesada'in yuqattalun ayı qətlə olu və ya səsləb olu və ya qollarının və ayaqlarının kəsilməsi, arxadan və ya yerə atılması. Bu, və Onun elçisinə qarşı müharibə edənlərin və yer üzündə fitnə-fəsad törətməyə səy göstərənlərin cəzası yalnız öldürülmək və ya çarmıxa çəkilmək, ya əl və ayaqlarını çarpazvari kəsmək və yaxud da yaşadıqları yerdən sürgün edilməkdir. Bu, onlar üçün dünyada bir rüsvayçılıqdır, ahirətdə isə onları böyük bir əzab gözləyir. İLLƏLƏZİNƏ TƏBƏU MİN QABLİ ƏN TƏQDİRƏU ALEYHİM FƏĞLƏMƏU ƏNNƏLLƏHƏ QAFURUR RƏHİM Sizə məqlub olub əlinizə keçməzdən öncə tövbə edənlər olarsa, bilin ki, Allah bağışlayandır, rəhəmlidir. Ey iman gətirənlər, Allah'tan qorxun, ona yaxınlaşmaq üçün vasıta axtarın ve onun yolunda cihad edin ki, belkə nicat tapasınız. İnnal-lazin kafarū law anna lahum mā fil-arḍi jamīʿahu wa olan hər şey üstəlik bir o qədəri də kəfirlərə məxsus olsaydı Və onlar bunu qiyamət gününün əzabından qurtarmaq üçün fidyə versəydilər, onlardan qəbul olunmazdı. Onlar üçün ağrılı-acılı bir əzab hazırlanmışdır. Yüridunə ən yəxurju minənləri və məhüm bi xariciyinə minhə və ləhüm əzabun müqim. Şəfirlər oddan çıxmaq istərlər, lakin onlar oradan çıxan deyillər. Onları əbədi bir əzab gözləyir. O sariqun və sariqatu faqtə'u aidiyahuma cezaa min Allah. Vallahu azizun hakim. Etdikləri əməlin əvəzində Allahın cəzası olaraq oğru kişinin və oğru qadının ellerini kəsin. Allah qüdrətlidir. Müdrikdir. Əmme təbə min ba'di zulmi və əsləh Hər kim haqsızlıq etdikdən sonra tövbe edib əməllərini islah etsə şübhəsiz ki Allah onun tövbəsini qəbul edər həqiqətən Allah bağışlayandır rəhimlidir əlm təəlm Məyər bilmirsən ki, göylərin və yerin hökmüranlığı Allaha məxsusdur, O istədiyinə əzab verər, istədiyini də bağışlayar. Allah hər şeyə qadirdir.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 سَّونَ للِكَلبِ سَّونَ لقَوم آ آخرينَ لم يأتوك يحَفونَ الكَلِنَ لمِْ بعدم وَضعي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 Onlar o kəslərdi ki Allah onların qəlbini təmizləmək istəməmişdir. Onlar dünyada rüsvay, axirətdə isə böyük bir əzaba đuçağılacaqlar. Səmməhun lilkəzb əkkalun lissuht fa in ja'u بَيْنَ نَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّكَ شَيْءٌ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ onlar yalana hevəslə qulaq və daima haram yeyənlərdir əgər onlar sənin yanına gəlsələr aralarında hökm ver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 Və necə hökm edirlər sənə, onların Tauratlarıda Allahın hökmü var, sonra onlardan sonra özlərini çevirirlər. Onlar İçində Allahın hökmü olan Tövrat özlərində olduğu halda, onlar sənin necə hakim təyin edirlər? Ələ bir bundan sonra da verdiyin hökümdən üç çevirirlər. Onlar mömin deyillər. İnna anzəlnə təvratə fīhā hudowən nūrun yaḥkumu bihā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 وَكَتَ بِنَا عَلَيْهٍ فِيهَا أَن النَّفْسَ بِالنَّفْسِ والعَيْنَ بِالعَيْنِ والآافَ بِالأَمفِ والْأُذ وَالْأُذُونَ بِالْأُذُن والالسِنَّ بِسِنّ وَجُُ حَفِ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 Hər kəs qisasdan vaz keçsə bu onun üçün kəffarə olar. Allahın nazil etdiyi ilə hökm verməyənlər məhz onlar zalimlərdir. Və qəttəyinə alə sərin ibn Və əteynəhü l-incilə fiyhi hüdən və nuran və musaddiqən lima beynə yədəyhi minət-təvrati və Onların ardınca Məryəm oğlu İsa-nı özündən əvvəlki tövratı təsdiqləyici olaraq göndərdik. Ona içərisində hidayət və nur olan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 كَمِ الحَقّ لكلُلّ جعلنا منِنكُم شِرعتَ منِنه ج وَلَ شَ اللهَّ جكُم أََُّاحدَةَ وَلا يبلِل وَكُم في م آتكُمْ فَستَبقُ الخَرات İlə Allahimə rüji'ukum cəmi'ən fəyunəbbi'ukum kuntum fīhə teqtəlifun. Biz səna özündən əvvəlki kitabları təstikləyən və onları mühafizə edən kitabı haqq olaraq nazil etdik. Elyse onların arasında Allahın səna nazil etdiyi kitabla hökum verir.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 Waxdarhum ayyefin uqaan baima əə Allahu iləik fetä uufəm əm yuridul Allahu ayyusibəhum bibaun u bihim Wanaədiirominənə siəfəsi quun Onların aralarında Allah'ın səna nazil etdiik tabla höküm ver. Və onların istəklərinə tabi olma. Onlardan ehtiyat et ki, Allahın sənə nazil etdiyi hökümlərin bəzisindən səni saptırmasınlar. Əgər onlar üz döndərsələr, bil ki, Allah onları bəzi günahlarına görə müsibətə düçar etmək istəyir. Həqiqətən, İnsanların çoxu fasiqlərdir. Əfə hukməl cahiliyyətibğun və men əhsənu minallahi hukməl liqawmin Onlar cahiliyyə dövrünün hökmünü istəyirlər. Qəti inanan bir cemaət üçün Allah'tan daha yaxşı hökm verən kim ola bilər? Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yehuda wa nəsara awliya'un ba'duhum awliya'u ba'du waman yatawallahum minkum fa'innahu minhum İnəllahə la yehdi elqawməz zalimin Ey iman gətirənlər Yahudi və xaçpərəstləri dost tutmayın Onlar bir-birinin dostudurlar Sizlərdən kim onları özünə dost tutarsa o da onlardandır Allah zalım adamları doğru yola yönəltməz فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيَصْبَحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا وَيَصْبَحُوا مَا أَخْفَوْا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ سَن قَلْبِində خَشْتَلِئ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 Yihubbuhum ve yuhibbūnahu adillatan 'alal mu'minīna 'izzatan 'alal kāfirīna yucāhidūna yucāhidūna fī sabīlillāhi wa lā yakhāfūna lawma lā'im dhālika faḍlullāhi yu'tīhi man yashā' wallāhu wāsi'un ey îmân getirenler Sizlərdən hər kim dinindən dönsə, Allah onun əvəzinə özünün sevdiyi və onu sevən müminlərə qarşı mülayim, kafirlərə qarşı isə sərt olan, Allah yolunda cihad edən və tənə edənin tənəsindən qorxmayan bir cəmaat gətirər. Bu, Allahın lütfüdür onu istediğine verer Allah her şeyi ehatə edendir. Bilendir. İnna waliyyakumullahu ve resuluhu vellezina amenu vellezina yuqimunus Sizin himayədarınız yalnız Allah Onun elçisi və iman gətirənlərdir. Onlar Allah'a boyun əyərək namaz qılır və zəkat verirlər. Omen yetavalla Allahu və rasuluhu valləvin Kim Allahı Onun elçisini və iman gətirənləri özünə dost tutarsa, bilsin ki, qələbə çalanlar da məhz Allahın firqəsidir. Ya ayyuhal-lezina amanu la tattexudul-lezina ittakhazud utul-kitab Minəllə dinə tul kitəbəminqamini qualqə vatta qulla Ey iman gətənlər. Sizdən əvvəl kitab verilənlərdən dininizi ələ salıb, oyun oyuncaq hesab edənləri və kafirləri özünüzə dost tutmayın. Əgər müminsinizsə. Allahdan qorxun. Və izə nədəytüm iləssaləti ittəxəzəûha həzvə və Siz namaza çağırdığınız zaman onlar onu məsxəriyə qoyub oyun oyuncaq sayarlar. Bu ona görədir ki, onlar düşüncəsiz bir cemaətdir. Qul yə əhləl kitəb həl tənqimunə minnə illə əm əmənnə billəhi və mə unzilə ileynə və mə unzilə min qabilu və ennə əktərakum fəsikun. Də ki, ey kitab əhli, yalnız Allah'a, bize nazil ediləmə, və bizdən əvvəl nazil edilənlərə iman gətirdiyimizə və sizin əksəriyyətinizin günahkar olduğuna görəmi bizi məzəmmət edirsiniz. qul hal unbiukum bişerrin min zalik məthubatan 'inadallahi Mən lənətlədi Allah və qəzəblədi üzərinə və etdi onlardan meymunları və donuzları və ibadət etdi təğut. Onlar pisdir, onlar yolun doğru yolundan Allah yanında cəza etibarı ilə bundan daha pisini sizə xəbər verin mi? Bu Allahın lənətlədiyi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 وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله اعلم onlar sizin yanımıza geldikdə biz iman gətirdik deyirlər halbuki onlar sizin yanınıza küfrlə gəlmiş və onunla da getmişlər Allah onların gizlettiklerini daha iyi bilir. Sen onların bir birçoğunu günaha, düşmancılığa ve haram yemeye telesen görürsen. Onların tuttukları ameller necede pistir. Ləvlə yənhəhumu rəbbəniyyuna vəl-əhbəru an qəulihimul ithna və əqlihimu s-süht, ləbi əsə mə kənu yəsnağun. Nə üçün din xadimləri və baş keşişlər onlara günah sözləri və haram yeməyi qadağan etmirlər? Onların törətdikləri necə də pistir? وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم بسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا من ماء يك مِ الربِكَ تُغِييانَ وَكُفْر وَأَلقَن بَنَهُم العداوةَ وَبَغض أَ إى يَومِن قِيامَ كل ما أَوقدَونَارًا للحَوبِ الله وَسعونَ في الأرض فَسادَ والله لا يحبّ لمُفسدينين <تصفيق> يدددلا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 Allah isə fitnəkarları sevmir. Əgər kitab əhli iman gətirib Allahdan qorxsaydı, əlbəttə biz onların təqsirlərindən keçər və onları nəyin bağlarına daxil edərdik. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون Əgər onlar Tövrata, İncilə və Rəbbindən özlərinə nazil edilənə düzgün əməl etsəydilər, onlar başları üstündə və ayaqları altında olan neymətlərdən yiyərdilər. Onların arasında haqqı etiraf edən bir cəmaat vardır. Lakin onların çoxunun etdiyi əməllər, Necə də pisdir. Ya eyühel-resul bəlligh ma unzila ileyke min rabbik və illəm Elçi, Rəbbindən sənə nazil ediləni təbliğ et.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 Qul yə əhlə l-kitəb, lestum alə şeyin hattə tüqimu təvrətə vəl-injilə və mə unzilə ilyiküm min Rabbiküm. Və la yəzīdən kəzīran minhüm mə unzilə ilyikə min Rabbikə tıðyənən və kufrə.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 İnnellezine amenu vellezine hadu vessabiqun van-Nasara men amana billahi wel-yevmil-ahir Men amana billahi wel-yevmil-ahir ve amila salihan fe la khauf Ve və nəsranilərdən Allaha və axirət gününə iman gətirib yaxşı iş görənlərin heç bir qorxusu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər. Laqad axadna meesa qabni israila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 O elçilərin bir qismini yalançı hesab edər, bir qismini də öldürərdilər. Wa hasibu <Sessizlik> alla takuna fitnetu fahamu wa sammu thumma taballahu alayhim thumma hamu wa sammu kethirun minhum wallahu basir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 Allah cəmməti haram etmiş və onun sığınacağı yer O'dur. Zalimlərə kömək edən olmayacaqdır. Nə qədər kəfrəllər dedilər ki, cehu amma yequlun le Allah üçlüyün üçüncüsüdür deyenler artıq kafir oldular Halbuki tək ilahdan basqa ibadete layıq olan heç bir mebud yoktur. Eğer onlar dediklerine son qoymasalar Onlardan kafir olanlara mütləq ağrılı acılı bir əzab toxunacaqdır. Əfəlæ <Sessizlik> tövbəyünə ilallahi Onlar Allah'a tövbə edib ondan bağışlanma diləməyəcəklər. Allah ki bağışlayandır, rəhəmlidir. Məl-Məsihü bin-ü Məryəmə illə rəsulun qadxalət min qabilihir rüsülü və ummuhu siddiqə, siddiqətun kəna yəkülənib ta'am. Onzur, keyfə nubəyinu ləhumu l-əyəti, Məryəm oğlu Məhsih ancaq bir elçidir. Ondan əvvəldə elçilər gəlib getmişlər.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 Qul etəəbudunə min dünilləhi mələ yəmliku lakum darran vələ nefəə və Allahü huvə səmiyyul alim Peki, Allahı qoyup size ne bir zərər, ne de bir fayda verebilmeyen şeylərə mi ibadət edirsiniz? Allah eşidəndir, biləndir. Qul yə əhləl-kitəb, lə təğlú fī dīnikum gəyərəl həqq. Və la tətəbiyu əhvəə qawmın qad vallu min qabilu və adallu kəthīra. Və adallu kəthīran və vallu an sevâi səbīl.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 لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا oğullarından kafir olanlar hem Davud'un hem də Məryəm oğlu İsa'nın dili ilə lənətləndilər. Bu onların asi olduqlarına və Allahın qoyduğu hədləri aşdıqlarına görə idi. Kənu la yetanaheuna an munkarin Onlar bir-birlərini etdikləri pis əməllərdən çəkindirmirdilər. Onların etdikləri necədir pisdir əran humytəə nəə nəvinə kəfa lə bisəmə qadömətləhumə fuzuhum səxi Allahu aleyhi Mufil ədəbihum xaliun Səm onların bir çoxun çafirlərlə dostlu etdiini görürsər. Nəfslərinin onlar üçün hazırladığı şey necədə pisdir. Buna görə də Allah onlara qəzəblənmişdir və onlar əzab içində əbədi qalacaqlar. Və əgər onlar Allahə, Nəbiyə və ona nazil edilənə iman gətirselər, onları övlü kimi götürməzdilər. Onları övlü kimi Əgər onlar Allaha, Peyğəmbərə və Ona nazil olana iman gətirsəydilər, müşrikləri özlərinə dost tutmazdılar, lakin onların çoxu günahkarlardır. لا تجدنَّ أشدَّ الناس عداوةً للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدنَّ أقربهم مودةً للذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا لا يستكبرون يهودلری و müşrikleri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 وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع nazil ediləni dinlədikləri zaman haqqı bildiklərinə görə onların gözlərinin yaşla dolduğunu görərsən onlar deyərlər Ey Rabbimiz biz iman gətirdik. Bizi də şahidlərlə bir yerə yaz. Və maləna anəminu billahi və məcəənə minəl üçün biz Allah'a və bizə gələn haqq'a inanmırıq? Biz ki Rəbbimizin bizi əməli salih cemaatla birlikdə cənnətə daxil edəcəyinə ümid edirik. Fa əzabehumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtihal anhar qalidin Belə dediklərinə görə də Allah onları ağacların altından çaylar axan İçində əbədi qalacaqları cənnət bağları ilə mükafatlandırdı. Yaxşı iş görənlərin mükafatı budur. Vallazina kəfəru və kəzzəbū bi-āyātinā Kafir olub ayələrimizi yalan sayanlar Cəhənnəm sakinləridirlər. Ya eyha'llazina amanu la tuharrimu tayibati ma Allahu lakum wa la ta'tadu inna Allaha la yuhibbul mu'tadin Ey iman gətirənlər. Allahın sizə halal buyurduğu təmiz ruziləri haram etməyin və həddi aşmayın. Həqiqətən Allah həddi aşanları sevmir. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به ruzi olarak verdiği halal, təmiz neymətlərdən yeyin və iman gətirmiş olduğunuz Allah'dan qorxun.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 anlarınızı qoruyun Allah öz ayələrini sizə bu cür bəyan edir ki bəlkə şükür edəsiniz Ya eyühellezinin amanu inman xamru vel meysiru vel ansab vel azla ricsun min Ey iman gətirənlər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 انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم ويصدكم عن şeytan serhoş edici içki və qumar vasitesiyle sizin aranıza edavet ve kin salmak sizi Allah'ı yad etmekten və namazdan ayırmaq istəyir. Siz buna son qoyacaqsınızmı? Va atiu Allaha va atiu rusulu vahdaru fa in Allah'a itaat edin. Onun elçisinə itayət edin və ası olmaqdan çəkinin. Əgər üç çevirsəniz Bilin ki, elçimizin öhdəsinə düşən ancaq açıq aydın təbliğ etməkdir. Laysa allazina amanu va amilussalihati gunahun fima ta'imu itha muttaqu va amanu va amilussalihati thumma muttaqu va amanu thumma muttaqu va amanu thumma muttaqu va ahsunu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 Ya ey anhallazina amanu layabluwannakumullahu bi shay'in min as-sayd tanaaluhu aydikum wa rimaahukum liya'lamallahu man yakhafuhu ey iman getirenler Allah sizi ellerinizin ve nizelerinizin çatabileceği bir ovla imtihan edecek ki Allah gizlində kimin ondan qorxduğunu üzə çıxarsın. Bundan sonra həddi aşan kimsə üçün isə ağrılı acılı bir əzab hazırlanmışdır. Ya Yahkum bihi dawa'adin minkum hadyan baligha alka'bati aw kaffaratun ta'am masakin aw 'adlu dhalika siyaman liyadqu wa bala amri 'afa Allahu 'amma salaf wa man 'ada fayantakim Allahu minhu wallahu 'azizun dhintiqam iman getirannlar ihramdayken ovu öldürmeyin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 öz işinin zərərini dapsın. Allah olub keçənləri bağışlamışdır. Hər kim yenə bu günaha qayıtsa, Allah ondan intiqam alar. Allah qüdrətlidir. İntiqam almağa qadirdir. أحلل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون همسيزين səfərdə olanların faydalanması üçün dəniz ovu və onu yemək sizə halal edildi. İhramda olduğunuz müddətdə isə Qurudə ov etmək sizə haram edildi. Hüzuruna toplanacağınız Allahdan qorxun. Cəaləllahu'l-Kəəbətəl-Beytəl-Həramə <gülüyor> qiyaman lin-nasi vəş-şəhrəl-həramə vəl-hədiyə vəl-qəlāidə. Zəlikə li-ta'ləmū ənnəllāha ya'ləmu məfis-səmāwāti vəməfil-ardı vəənnəllāha bikulli şey'in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 Ələmu ənnəlləhə şədəidul əqəbi və ənnəlləhə qafurur rəhîm. Əcəh olun ki, Allah şiddətli ceza verəndir. Həmçinin də Allah bağışlayandır, rəhmlidir. Mə ələl rəsul illəl bələq, və Allahü ələmü mə və mə təktumun. Allahın elçisinin vəzifəsi ancaq təbliğ etməkdir. Allah sizin aşkara çıxartdığınızı da gizlində saxladığınızı da bilir. Kul la yastavi'l-xabîsü v't-tayyibü vəl-ə'cabeka kəsratüx-xabîs, fettequllaha yâ ulul-əlbâbi'n-əlləkum tuflihûn.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 Və in təsələu ənhə hīnə yunəzzəlun Qur'anü tübdə ləkum əfəlləhu ənhə və alləhu gafurun həlîm Ey iman getirenlər! Size agah olunca, hoşunuza gelmeyecek şeylər baresinde soruşmayın. Eğer Qur'an nazil edildiyi zaman, onlar hakkında soruşsanız, size aydın olar. Allah bunları... İndiə qədər verdiyiniz bu cür sualları əhf etdi. Allah bağışlayandır, rəhimlidir. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا Sizdən əvvəl bir qovm bunları soruşmuş. Sonradan bu səbəbdən kafir olmuşdur. Ma ja'ala Allahu min bahiratin wa la sa'ibatin wa la wasilatin wa ve la hammin wa lakinna alladhina kafaru wa lakinna alladhina kafaru yaftiruna 'ala Allahi al-kadiba wa ham adlandirib butlura nazir ettigi hayvanlar barasinda Heç bir göstəriş verməmişdir. Lakin kafir olanlar Allaha qarşı yalan uydururlar. Onların çoxu isə bunu anlamır.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 Atalarımızın tuttuğu yol bize bestir deyiller. Eğer ataları bir şey bilmeyip, doğru yola yönelmeyiplerse, onda nece olsun? Ya eyyüha allazîne âmenû aleykum enfusakum lâ yaburukum men dalle ivehtedeytum. Elallah imm gmi fə on bimə m Ey iman gətirənlər Öz qeydinizə qallı Siz doğru yolda olsanız Hax ah yoldan azmışlar sizə zərər yetirə bilməzlər. Hamınızın dönüşü Allah'a olcaq və o İttiyiniz əməller barədə size həbər verecektir. Yə ayyüha alləzənə əmenu şəhədətü bəyniküm əzə həzərə əhədəkumul məvtuhinə l-vəsiyyət ıθnən ıθnən zəvə minkum əu əkhərəni bin ghəyrikum ən əntum darabtum fəl-ərd. إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة Feyuqsiman billahi in irtabtum la inna idhan Ey iman getirenler Sizlerden bir kimseye ölüm geldiği zaman vasiyet vakti içinizden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 heç bir qiymətə satmarıq və Allahın şahidliyini gizlətmərik əks halda biz şübhəsiz ki günahkarlardan olarıq deyə and içsinlər <Sessizlik> Fə axran yəquman maqamuhuma min alləzinin istəhqaq alayhimul avliyan fiqsimani billahi lə şəhadatuna ahaqqu min əgər hər ikisinin günah iş tutduqları aşkar edilsə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 ذٰلِكَ ابْنَآءُ إِن يَأْتُواْ بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وَجْهِهَآ اَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّ أَيْمَانُهُمْ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُواْ وَٱللَّهُ لَا onların olduğu kimi şahidlik etmələri və ya andlarının sonradan varislər tərəfindən başqa andlarla rədd edilməsindən qorxmaları üçün daha münasibdir. Allahdan qorxun və qulağ asın. Allah günahkar tayfanı doğru yola yönəltməz. Yawma yajmahu Allahur rusula feyaqulu maza ujibtum qalu la inna lana innaka ta'allam Allah elçilerini toplayacağı gün dəyəcəktir. Sizə nə cavab verildi? Olar isə, bizim elmimiz yoktur. Şübhəsiz ki qeybləri bilən sensən, dəyəcəklər. İz qaləlləhu ya İysə binə Mariyə, məzkur nirmətiyə aleykə və alə vəlidətikə idəyyəttükə bir ruhil qudus. وتكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وَإِذْ تخرج الموتى بإذني وَاِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَاِيلَ عَنْكَ اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّدِينَ Allah deyəcəkdir, Ey Məriyəm oğlu İsa, Sənə və anana olan neymətimi xatırla, O zaman seni müqəddəs ruhla qüvvətləndirmişdim.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 وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ Bir zaman mən həvarilərə, mənə və elçimə iman gətirin diyə vəh etmişdim. Onlar da, iman gətirdik, sən də şahid ol ki biz müsəlmanlarıq demişdilər. İz qal el-havariyyuna ya İsa ibn-i Meryem, həl yastatīq Rabbukə en aleyna mə əzətən minəs-semə? Qal etteqü in kuntum məminin. Bir zaman hevariler demişdiler, Ey Meryem oğlu İsa, Rabbim bize göydən bir süfre indirebilir miyiz? O da onlara demişdi. Əgər möminsinizsə Allahdan qorxun. Qal unurid an na'kul Onlar demişdilər. Biz istəyirik ki ondan yeyək, qəlblərimiz rahat olsun. Bizə doğru söylədiyini bilək və o möcüzəyə şahidlik edənlərdən ola. O ali İsa ibn Məryəm, Allahım, Rəbbənə,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 Bizə ruzi ver. Sən ruzi verənlərin ən yaxşısısan. Alallahu inni munazzilaha alaykum faman yakfur inni u'adhibuhu 'adaban la u'adhibu ahadan min Allah dedi. Mən onu sizə endirəcəyəm. Amma bundan sonra aranızdan kafir olanlara, alemlerden heşkese vermediğim bir ezabı vereceğim. وَإِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيْسَ بِنَ مَرْيَمَ اَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَاُمِّيَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ قَالَ سُبْحَانَكُ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقُّ İn kuntu qültuhu faqad alimtə, ta'lamu mə fi nəfsi və la a'lamu mə fi nəfsikə innəkə ən təəlləmul huyub. Allah diyəcəkdir, Ey Məryəm oğlu İsa, sən mi insanlara Allahı qoyub məni və anamı iki məbud qəbul edin demişdin? İsa diyəcək,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 ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت اتقي بالهم وانت على كل شيء شهيدا ممن انرا انخ سن من Sizin də Rəbbiniz olan Allaha ibadət edin, demişəm. Nə qədər ki, onların arasında arasındaydım, mən onlara şahid edim. Sən məni onların arasından götürdükdən sonra isə, onlara nəzarət edən özün oldun. Sən hər şeyə şahidsən. إن تعذبهم فإنهم عبادك إن تعذبهم فإنهم عبادك إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم أأرى أنل Şəffsiz ki onlar sənin qullarımdır. Əgər onları bağışlasan, şübhəsiz ki sən qüdrətlisən, müdriksən. Qaləllahu hada yawm yanfa'u sadiqina Ləhum cənnətun təcrimin təhtihəl ənhəru xalidinə fiyhə əbədə radıyallahu anhum və radu ənh zəlikəl fəvzul əzim Allah dedi, bu doğru danışanlara doğruluklarının fayda verecəyi gündür. Onlar üçün ağacları altından çaylar akan və içində əbədi qalacaqları cənnət bağları hazırlanmışdır. Allah onlardan razıdır, onlar da ondan razıdırlar. Bu, böyük uğurdur. Lillahi mülkü sənavati vəl-ərdi və mə fiyhin və hu ala kulli şeyin qədir Göylərin, yerin və onların arasında olanların hökmüranlığı Allaha məxsustur və O hər şeyə qadirdir.